מזמור עין חטא משכיל לעשיו. האזינא עמי תורתי, הטו אוזניכם לאמרי פי. אבטחה ומשל פי, אביעה חידות מנקה אדם. אשר שמענו ונדעם, ואבותינו סיפרו לנו. לא נכחד מביניהם לדור אחרון, מספרים תהילות אדוני. ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה. ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל, אשר ציווה את אבותינו להודיעם לבניהם. למען ידעו דור אחרון, בנים ייוולדו, יקומו ויספרו לבניהם, וישימו באלוהים כסלם, ולא ישכחו מעללי אל. ומצוותיו ינצורו. ולא יהיו כאבותם, דור שורר ומורה, דור לא הכין ליבו, ולא נאמנה את אל רוחו. בני אפרים, נושקי רומא קשת, הפכו ביום קירב. לא שמרו ברית אלוהים, ובתורתו מאנו ללכת. וישכחו עלילותיו. ונפלאותיו אשר הראם, נגד אבותם אספלה בארץ מצרים שדה צוען, בקע ים ויעבירם, וייצב מים כמו נד, וינחם בענן יומם, וכל הלילה באור אש, יבקע צורים במדבר, ויישק כתהומות רבה. ויוציא נוזלים מסלע, ויורת כאן נהרות מים, ויוסיפו עוד לחתו לו, למרות עליון בתייה, וינסו אל בלבבם לשאול אוכל לנפשם, וידברו באלוהים, אמרו, היאכל אל לערוך שולחם במדבר, ונעיכה צור, ויזובו מים. ונחלים ישטופו, הגם לחם יאכל טט, אם יכין שאר לעמו. לכן שמע אדוני ויתעבר, ואש נסקה ויעקב, וגם עף עלה וישראל, כי לא האמינו באלוהים, ולא בטחו בישועתו. ויציו שחקים ממעל, ודלתי שמים פתחתו. וימתר עליהם מן לאכול, ודגן שמים נתן לעמו, לחם אבירים אכל איש, צידה שלח להם לשובע, יסע כדים בשמים, וינהג בעוזו תמן. וימתר עליהם כעפר שאר, וכחול ימים עוף כנף, ויפל בקרב מענהו, סביב למשכנותיו, ויאכלו וישבעו מאוד, ותאוותם יביא להם. לא זרו מתאוותם, עוד אוכלם בפיהם, ואף אלוהים עלה בהם, ויהרוג במשמניהם, ובחורי ישראל הכריע. בכל זאת חטאו עוד, ולא האמינו בנפלאותיו. וייחל בהבל ימיהם, ושנותם בבהלה, אם הרגם ודרשוהו, ושבו ושחרו אל, ויזכרו כי אלוהים צורם, ואל עליון גואלם, ויפתוהו בפיהם, ובלשונם יכזבו לו, ולבם לא נכון עמו, ולא נאמנו בבריתו. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו. וישכור כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב. כמה ימרוהו במדבר יעצבוהו בשמעון וישובו וינשאו אל וקדוש ישראל היטבו לא זכרו את ידו יום אשר פדם מניצר, אשר שם במצרים אותותיו ומופתיו בשדה צוען. ויהפוך לדם יאוריהם, ונוזליהם בל ישטיון. ישלח בהם ערוב ויאכלם, וצפרדע ותשחיתם, וייתן לחסיל יבולם, ויגיעם לארבה. יהרוב בברד גפנם ושקמותם בחנמל. ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים. ישלח בהם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים. יפלס נתיב לאפו לא חסך ממוות נפשם וחייתם לדבר הסגיר. וייך כל בכור במצרים, ראשית אונים באעולי חם. ויסע כצאן עמו, וינהגם כעדר במדבר, וינחם לבטח ולא פחדו, ואת אויביהם כיסה הים, וביאם אל גבול קדשו, הר זה קנתה ימינו, ויגרש מפניהם גויים, ויפילם בחבל נחלה, וישכן באוהו להם שבטי ישראל. וינשאו ויאמרו את אלוהים עליון, ועדותיו לא שמרו. ויסוגו ויבגדו כאבותם, נהפכו כקשת רמיה. ויכעסוהו בבמותם, ובפסיליהם יקנעוהו. שמע אלוהים ויתעבר, וימאס מאוד בישראל, וייטוש משכן שלו אוהל שכן באדם. וייתן לשביעות זו, ותפארתו ויצר. ויסגר לחרב עמו, ובנחלתו יתעבר. בחוריו אכלה אש, ובתולותיו לא הוללו. כהניו בחרב נפלו, ועל מנותיו לא תבכנה. ויקץ כישן, אדוני, כגיבור מתרונן מיין, ויחצריו אחור, חרפת עולם נתן למו. וימאס באוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר. ויבחר את שבט יהודה, את הר ציון אשר אהב. ויבן כמו רמים מקדשו, כארץ יסדה לעולם. ויבחר בדוד עבדו, וייקחהו ממכלאות צאן, מאחר עלות הביאו, לרעוט ביעקב עמו, ובישראל נחלתו. וירעם כתום לבבו, ובתבונות כפיו ינחם.